Від того страшного дня, від першого жахного сну, не стало спокою в Миницького, бо він і завжди метушлива, докраю нервова людина, а тепер і зовсім божеволіти почав. Ждав усе хвилини, щоб об'явити людям, що він царевич, і прийшов їм на допомогу. Ця думка мучила, пекла його швидше. Швидше треба робити. Годі вагатися. Годі ждати. Час уже настав об'явити світові. Так минуло кілька день. І нарешті кому сказати? Найперше – попові. Послав Миницький одного з своїх товаришів до попа. Минуло півгодини тяжкого чекання. До хати війшов місцевий піп Гаврило Могила попрохав Меницький вийти всіх із хати, бо хоча з попом про велику таємницю, про важливу річ говорити. Вийшли всі, лишилися на самоті Піп і Меницький. Почалася розмова. Я цар Олексій Петрович, і ходжу багато вже років як старець. Піди, об'яви це в церкві перед усім народом, Хоч мені смерть чи життя буде, тільки б усім явно було, що я цар Олексій Петрович справді. А як це в діло піде і Господь подасть мені щастя, я тебе тоді не покину. Зустрінь мене в церкві з Христом і з Короговами, бо ж пишеться про мене, щоб я з'явився в Москві з Болгари. Однак все одно, що замість Болгари з Малоросійським народом явлюся, а як не зробиш по-моєму, то одрубаю тобі голову. Темна, несподівана була смерть царевича. Багато про неї поголосок ходило, багато чуток всіляких. Дехто вірити не міг, щоб цар Петро на рідну дитину руку підняв, замордував на тортурах. Отже, вірили, що царевич не вмер, він десь є. І колись прибуде, а тоді, мовляв, настане край пануванню дворянському, стане краще жити на світі. Ще за життя царевича велику надію покладали на нього попівство всіляки. Тож знали, що царевич до старого схиляється, до звичайного, старомосковського життя. Тож не дивно, що піп невеликого глухого села – Відразу повірив Миницькому, умів той говорити. Та й у кожному слові його бриніла певна непохитна віра. Поклявся Піп, що зробить усе, чого тільки Миницький побажає. Скінчилася розмова, побіг Піп швиденько до наказного сотника Баришевського Андрія Полоска. Розказав йому все чисто. Задумалися обоє. Порадив Піп Полозкові. «Іди, розкажи сотникові Климовичеві. Може й він до царевича пристане?» Побіг Полозок, узявши з собою хазяїна, де Миницький стояв на квартирі. А Піп знову вернув до Меницького. Знову почалася розмова. І знову переконався Піп, що сидить перед ним не хто інший, як справжній царевич. Убіг полозок до Климовича. «Царевич Олексій у нас об'явився. Він був у вас, вашість, у робітній команді?» «Який царевич?» «Негайно заарештувати, забити в колотки і до сотні привезти. Забув чи що, скільки таких царевичів перебувало?» «Мов куля, вилетів полозок із сотникового дому і мерщий до Миницького». І довго того вечора тривала розмова. Новоявлений цар розмовляв із своїми першими прибічниками. Непохитна віра. Щире, тверде переконання Миницького захопили й напівписьменного полоска і сільського попа з дячків пиворізів Гаврила. Настав ранок. Ще в досвіта захвилювалося все село. Царевич у нас на селі об'явився. Царевич! Стоустими чутками відгукнулося село. І не встиг прокинутися Миницький, як уже в хаті зібралося повно люду. Мріяла Надія. Коли царевич так близько, так довго жив серед простого люду, не зречеться ж він, ставши царем того люду, не віддасть його панству на поталу. Прокинувся Миницький і згадав, що настав уже час діяти. Насамперед, послав він по солдатів, що стояли на пошті в селі. Прийшли солдати вийшов їм на зустріч Миницький. «Я – цар Олексій Петрович, і ходив по різних місцях, а нині я просто про себе об'являю. Послужіть мені вірою і правдою». Як служили батькові моєму, а я вас за це не забуду. Попадали солдати на землю навколішки. Почувся плач у Юрбі. Заплакали й солдати. Хоч і до більших наших бояр дійде, хоч донесеться й до самої цариці, ми готові за тебе стояти. Перша велика перемога і радість